maniangu ni kwamba ameshinda salama salimini mpenzi msikilizaji karibu kuifata tafarifa barikati kwa lugha ya tunazana kwa muda mchoro wa ki. wa Umoja wa Ulaya watathmini kusikana shiria ambayo ilichukua vikwazo nchi ya Burundi balozi wa Umoja wa Ulaya mtangaza baada ya kupokelewa kwa mazungumzo na Rais wa Jamhuri Jumatatu hii katika uwanja maarufu kwa bwana shamba kitapokea soko ya mtaani Nyakabiga ambayo ilibomolewa hivi karibuni, kiongozi wa tarafa mukaza analiza kwamba, soko hiyo ilibomolewa katika mlolongo wa mchakato wa kusanifisha jiji la bujumbura. Na kituo cha kupokea takacha mtani butelere kinatoa harfumbaya ambayo natia kofu wa kazi wa maeneo hayo Katika tarifa hii tutakujuzeni mengi kusikana hayo kwa haya Na mingine karibuni jina jinalangu Moize Misago mitiambo yungo zonabi serafini Akizimana Romy Walde ni wibuze anasimami Isangani Roo Habari kamili. Watalam wa umoja wa ulaya wameanzisha mchakato wa kutathmini kuhusu shiria kuyondolea vikwazo inchi ya Burundi. Ametangaza hayo jumatatu hibalozi wa umoja wa ulaya Burundi. baada ya kupokelea wako mazungumzo na rais wa Jamhuri Kulengana na Claude Boshu umoja wa ulaya unaridhika na hatua ambayo Burundi imefikia kuhusu utawala bora ingawa bado kunaele kufikia. Na... Wizara ya Afya inatolea wito walengwa kukuitikia kampeni ya chanjo ambayo imeanzishwa upia Jumatatu hii. Kampeni hiyo ya siku 3 inahusu watoto wenye umri wa miezi sita hadi miaka 14 pamoja na kina mama wenye ujauzito kuanzia miezi mitatu. Kulingana na msemajwa wa Wizara hiyo do, Daktari Jean Bosco Girukishaka Awamu ya kwanza ya chanjo ya chanjo hiyo watoto wenye umra wa miaka 5 hawakutikia kwa kiwango cha kuridhisha. Na soko dogo la mtaani Nyakabiga lilibomolewa katika mlolongo wa kusanifisha jiji Bujumbura. Kiongozi wa tarafa mukaza ambayo anaelza hayo anasema kuwa kuna uwanja ambao umepitikana kwenye kiwanja maarufu Kwa buwana shamba ambako kutapele kwa wafanya biyashara wolekua kendesha shulizao katika soko hiyo. Tumsikilize renova sindayebura ni kiongozi wa tarafa ya mukaza. Piyo ka soko kidogo karikuwa nyakavika Hile fasi karibu ya, ya kampisi Mutanga Tunaona kama ni ka soko Kenya kuna kuchafu mingi sana Sasa mwaii programu ya nyetuko tunafanya Kusafisha jiji la muzumbula yote Tulisema kare ka soko katoke Lakini tukimaliza Tulisha wana kama warahia wa nyakavika Walikuwa wana shida sana na kare ka, ka soko Na wale wapetiko wa Wanafanya kazi zao Pare mu, mu soko Baribiakia na shida, habari na fasi ya kutumikia, iivu na watu putana wakomu fasi zote, e, tuifikia tunaongea na na mera la chiji ya bujumbura, tu kama wale yaka mauari waraia, manapasha pata fasi ya bunifu wanu zote kutumikia, e, Tukasikilizana kama, tutatuma tatuma wa wa fundi, wa e, nyakabiga, piko fasi moya, pana yitoa wa, pwabala shamba, uti kama. Naweza pata fasi kidogo, yenye wanaweza watia wale waraia. Hivyo sasa wale waraia, watulie kidogo, tutatuma wafongi, waende kure wawona kama hile fasi haeze kuleta matatizo ya mazingira, kisha waitengineze, wale waraia, wanze kutumikia eko. Huyo amesikika ni renova, sindahi higurani kiongozi wa tarafa ya mukaza. Nao viongozi wa mashirika Michezo wanalazimika kuwali wahi kuwa, kuwa wachezaji wache wa mpira au wakufunzi wa timza wa Michezo. Loranze Imana amkurugenzi wa Michezo katika wizara usika na Michezo nchini Burundi analiza kuwa viongozi wa mashirika hayo ya Michezo ni sharti wawe na elimu ya chokiku ambayo huwasaidia kwa kilisha mashirika yao katika mikutano ya ngazi ya kima N -n na ambayo huwa ina zungumzo katika lugha za kigeni tumsikilize yuko nyuma ya mike ya mzee wetu Jamari ngenda kumana Kila association, kila club, kila federation na bada kwa na shiria, hiyo sasa tunangala kama hiyo sheria iko sawa hili shiria kubwa, lalua kajistando subo kubo hundi, kama daingia ndani, kuna wenye wiko pembe na hiyo. Hiyo sasa tunangala kwa sawa kabisa, ndo tunakubalia eti watengeze vichizo, tumikimu mungi ya nzuli, njini na julikana na, na sheria. Na kwa ujumu na shirika la michezo huwa likitumika vipi kwa kutekereza wajibu? Kila shirika mchezo ikona uhuru ya kutafuta uwezo wa kutalisha na ni mchezo balimbali, iyo mukifanansa bakona pova delegater, na rofsiwa kupiga hoji hold yote, kutafuta sponsor na watu, mazao kusaidia kusopate franga ina ndakiwa juu wa atashia na michezo balimbali, iyo na kabisa. Tukifunakabisa kabisa kwa sasa ndo baada kwetu, kwe tu juu sisi tunabaki tu kwa zazi, tunazoka kusaidia kido go, yana tuongeze nguvu, kisha tana vizudi na michezo kungazi ya inchi. Na ili moto al na usiwe kuongoza shirika la michezo kwa upandi wa ilimu inakuwa vipi? Kuongoza shirika la michezo sio mitu ularisi. Unapasha kuwa msumi kabisa. Juu kungazia kima ma-meetings yote kama ni mkutaina yote inataisha sio mikirundi. Unapasha kuwa na ilimu ya kukuelewa, wala ki France, wala ki wala lugha luga Lakini kama hukwenda kwa ku masomo usome huwezi kaelewa ndio maana ma, ma, wale wangozi bashikana kabumbu haya michezo ni watu asomi kabisa wale soma kamani ma, masters kamani ma, university wote wanapaswa kuwa na hiyo devo university na kwa kuhitimisha taarifa ya habari ni kwamba baadhi ya wakazi wa mtani Buterere walio karibu na kituo cha kukusanya taka wanaofia kukumbwa na magonjwa yanotokana na usafi duni kutokana na harufu mbaya inayo Patikana inatoka katika kituo hicho Wakazi hawa nasema kuwa ni muda mrefu Bila maji hayo kujunguliwa kabla ya kutiririka katika ziwa tanganyika Wakazi hawa na wataka viongozi usika kutafutisha suluhu swala hilo Na hadia pa mpenzi msikilizaji kwa ni saa 7 dakika 29 Sala ziada sinispo kwa ni kuitiremsha nanga Nuashkuru nyote ambao umeteka sikotanga mwazwadi mwisho Nimshkuru piafu ni mitambo bise lafina kizimana bila kumsabu Msimamizi wa matangazo ilambali kwa ni Rumi Waldeni wa bivuze Jina langu Moize Misago na kutakieni mchana mwema kwa akhirini.